Desátník Karotka, Ank Morporská, městská stráž, noční hlídka, si v noční košili sedl k malému stolku, zvedl tušku, chvilku ohrezával její tupý konec a pak napsal. Nejdražší mami a tati, tak vám píšu o další věci, která vás určitě hodně a určitě mile překvapí, protože ze mě udělali desátníka. To taky znamená dalších pět dolarů za měsíc navíc a taky jsem dostal novou bluzu se dvěma prímky a nový odznak zleštěné mědi. Je to strašlivá zodpovědnost. A to všechno taky proto, protože máme kvůli Patriciovi nováčky, protože Patrici, to je ten, jak už jsem vám psal dřívá vládce města, si vymyslel, že hlídka musí zachycovat etnické špektrum města. Karotka na okamžik přestal psát a vyhlédl z malého zaprášeného okna své ložnice na hladinu řeky, od níž se odrážely na růžovělé paprsky pozdně od poledního slunce. Pak se znovu sehnul nad papír. Čemuž tak docela nerozumím, ale musí to mít něco společného s kosmetickou fabrikou trpaslíka Krajáče Bouřevana. Taky vám musím napsat, že kapitán Elanius, co jsem vám o něm tolikrát psal, odchází z hlídky, protože se bude ženit a stane se z něj vznešený gentleman. A já vám řeknu, my kluci z hlídky mu to všichni přejeme. Mě například naučil všechno, co znám, kromě vás těch věcí, které jsem se naučil sám. Skládáme se, aby jsme mu koupili nějaký dárek na rozloučenou, Myslím, že to budou jedny z těch nových časoměrů, co jim říkají hodinky, ale těch nových, které nepotřebují démonky na to, aby šly, ale jdou na péro. Taky mu tam dáme vyrít nějaký nápis, jako třeba drahému kapitánovi hodinky za krásné hodinky, kamarádi z hlídky. To je taková slovní lekrace jako vtip. Zatím nevíme, kdo bude nový kapitán. Seržant Tračník říká, že jestli to bude on, tak resižnuje desátník Noblhoch. Karotka se znovu zadíval z okna. Jeho rozlehlé počestné čelo se pokrylo sítí vrásek vyvolaných namáhavou snahou přijít na něco pozitivního, co by mohl o desátníku Noblhochovi napsat. Je také mnohem spokojenější ve své současné hodnosti a já nejsem v hlídce dost dlouho, takže musíme počkat a uvidíme. Začalo to ostatně jako mnoho jiných příběhů smrtí. A pohřbem, který se odehrával jednoho jarního rána, v čase, kdy mlha byla tak hustá, že zaplavila hrob a rakev ležela ukryta pod bělavým příkrovem. Malý špinavě šedý voříšek, hostitel takového množství rozličných psích chorob, že byl obklopen oblakem prachu, pozoroval celé dění z hromádky vykopané hlíny. Několik starších žen z příbuzenstva plakalo. Eduard zemřelý neplakal a měl k tomu tři důvody. Byl nejstarší syn, 37. hrabě zemřelý a bylo nevhodné pro hraběte zemřelý plakat. Byl také, i když inkoust na jeho diplomu téměř ještě neoschl, vrah a vrazy nad smrtí nepláčou, jinak by proplakali celý život. Třetí důvod spočíval v tom, že měl vstek. Přesněji řečeno, byl zuřivostí téměř bez sebe. Zuřil nad tím, že se musel i na tenhle mizerný pohřeb půjčit peníze. Zuřil nad počasím, nad tímhle obyčejným hřbitovem, nad tím, že se hluk města v pozadí během tohoto výjimečného obředu ani trochu nezměnil. Zuřil nad historií. Ani ve ho nenapadlo, že to bude takhle. Takhle to přece být nemělo. Zaletěl pohledem na druhý břeh řeky k pochmurnému obrysu paláce a jeho zuřivost se vzepěla a rozpadla na kusy. Eduarda poslali do školy cechy vrahů, protože se vědělo, že je to nejlepší škola pro ty, jejich sociální postavení je vyšší než jejich inteligence. Kdyby vystudoval jako šašek, byl by vynalezl satiru a dělal nebezpečné vtipy na Patricie. Kdyby byl absolvoval školu pro zloděje, vloupal by se do paláce a ukradl něco, co bylo patricii velmi drahé. Jenže poslali ho do cechu vrahů. To odpoledne prodal všechno, co zbylo z majetku hrabat zemřelý a dal se znovu zapsat do školy cechu k postgraduálnímu studiu. Byl výtečný. první student v historii cechu, který to dokázal bez trestných bodů. Jeho profesoři a starší spolužáci o něm mluvili jako o člověku, na kterého je třeba dát si pozor. A protože v něm bylo něco, z čeho se i vrazi cítili nesví, nejlépe s co největší vzdálenosti. Na hřbitově zatím osamělý hrobník zasypal jámu, která byla místem posledního odpočinku hraběty Eduarda zemřelý staršího. Najednou si uvědomil, že slyší něco, co považoval za své vlastní myšlenky. Znělo to asi takhle. Byla by tady šance nějaká na kostičku? Ne, to ne, fuj, to se nehodí, zapomeň, že jsem se o tom zmínil, ale máš ve svém tam, jak se to to, pár obložených chlebů s ovězím. Co takhle, kdybys z nich alespoň jeden dal tomu malému, hezkému pejskovi, co sedí tamhle? Muž se opřel o rýč a rozhlédl se. Šedý voříšek ho upřeně pozoroval. Haf? Eduardu zemřelý trvalo pět měsíců, než našel, co hledal. Jeho hledání bylo komplikovanější o to, že nevěděl přesně, co hledá, jen to, že až to najde, pozná to. Eduard bezmezně věřil na osud. Lidé jako on se podobné víře odávají velmi často. Knihovna cechu patřila k jedněm z největších ve městě. V jistých specializovaných oborech byla největší. Ty obory se týkaly především zanedbatelné délky lidského života a způsobů, jak ho ještě ukrátit. Eduard tam strávil mnoho času, často na nejvyšší příčce žebříku, často zahalen oblaky prachu. Přečetl každou známou knihu o zbraních. Nevěděl, co hledá, ale nakonec to našel na okraji jinak velmi nudné a nepřesné knihy o balistice Kuší. Velmi pečlivě si to obsal. Mnoho času strávil Eduard i mezi knihami historickými, Cech vrahů byla společnost urozených mužů, rozených gentlemanů a lidé tohoto druhu pohlížejí na celou historii jako najistý druh účetní a plemené knihy. V knihovně cechu bylo obrovské množství knih a rozlehlá galerie portrétů králů a královen. A Eduard zemřelý znal ty aristokratické tváře lépe než svou vlastní. Trávil tam své polední přestávky. Později se říkalo, že právě v téhle době se dostal pod špatný vliv. Jenže tajná historie Eduarda Hraběte zemřelý byla ta, že se nedostal nikdy pod žádný vnější vliv, pokud nepočítáte všechny ty mrtvé krále a královny. Dostal se jen pod vliv sebe samého. Tyhle věci bohužel většina lidí špatně chápe. Jednotlivci nejsou přirozenými členy klubu lidské rasy, patří tam jen biologicky. Potřebují být hnáni brownovým pohybem společnosti, což je mechanismus, si jehož pomocí lidské bytosti jedna druhé navzájem připomínají, že jsou, no dobrá, lidské bytosti. Navíc se také stále víc nořil do sebe, jak to v podobných případech bývá. Neměl plán. Tak jako to lidé dělají, když na ně někdo zaútočí, i on se stáhl do pozic, které mohl lépe hájit, to v jeho případě znamená k minulosti. Pak se ale stalo něco, co mělo na Eduarda stejný účinek, jaký by měl na studenta vyhynulých ještěrů nález plesiosaura v jezírku se zlatými rybičkami před domem. Jednoho horkého odpoledne poté, co strávil téměř celý den ve společnosti zašlé slávy, Vyšel z budovy cechu a zmateně zamrkal v jasném denním světle. Najednou mu do oka padla tvář jednoho z kolemdoucích, který se přátelsky zdravil s lidmi na ulici. Nedokázal se ovládnout. Zvolal. Hej, vítám, kdo jste? Kolemdoucí se zastavil. Desátní korotka, pane, noční hlídka. To je pán zemřelý, že? Mohu vám nějak pomoci? Cože? Ne, ne, věnujte se své práci. Kolem přikývl, usmál se na a vykročil dál do budoucnosti. Karotka přestala zírat na stěnu. Utratil jsem tři tolary za ikonografickou skřínku. To je taková bednička se šotkem uvnitř, který kreslí věci, co mu na ně otevřete okínko. Je to dneska moc velká móda. Prosím, nalezněte přiležené obrázky mého pokoje, kde spím a taky mých kamarádů z hlídky. Noby je ten, co dělá to koumické gesto, ale je to nebroušený diamant a hluboko uvnitř má zlatou žílu. Znovu přestal psát. Karotka psal domů alespoň jednou týdně. Karotka měřil dva metry, ale byl vychován mezi trpaslíky a jako trpaslík a teprve potom se mu dostalo jaké z také z lidské výchovy. Literární tvorba pro něj byla dosti obtížná, ale byl velmi vytrvalý. Počasí, psal dál, pomalu a opatrně, je pořád velmi teplé. Eduard tomu stále nemohl uvěřit. Prošel všechny záznamy. Znovu všechno zkontroloval. Vyptával se tam, vyptával se tady a protože dokázal klást velmi nevinné otázky, lidé mu odpovídali. Nakonec si vyjel na dovolenou do horberaní hlavy, kde ho opatrné pátrání a ještě opatrnější otázky přivedli až do trpasličích dolů v okolí ploskolepčí hory, a následně až najednu jinak zcela bezvýznamnou mítinu v bukových lesích, kde mu, přesně jak doufal, několik minut tepělivého kopání odhalilo stopy spáleného dřeva. Strávil tam celý den. Když skončil a ve světle zapadajícího slunce opatrně urovnával na místo výkopu vrstvu listí, byl si naprosto jistý. Ang Morpork měl znovu krále. A to bylo správné. Byl to osud, který to umožnil Eduardovi poznat právě ve chvíli, kdy on, Eduard, vymyslel svůj plán. A bylo správné, že to byl osud, protože tak bude město zachráněno před svou nízkou současností, svou slavnou minulostí. Měl v rukou prostředky a měl k dispozici konec. A z toho plyne, Eduardovy myšlenky často běžely podobným způsobem. Dokázal myslet v kurzívě. Na takové lidi je ovšem potřeba dávat pozor. Nejlépe z bezpečné vzdálenosti. Moc mě zajímal váš dopis, kde jste mě v něm psali, jak do našeho dolu chodí lidé a vyptávají se na mě. Je to úžasné, jsem tady sotva pár dnů a už jsem populární. Udělalo mi velkou radost, že jste otevřeli šachtu číslo sedm. Musím vám říct, že i když jsem tady ve městě moc spokojený, pořád se mi stýská po těch starých zlatých časech doma. Občas, když mám volno, sedávám ve sklepě a každou chvilku se udeřím do hlavy násadou sekerky, ale zdaleka to není ono. Doufám, že vás dopis zastihne v dobrém zdraví s pozdravem váš milující adoptivní syn, Karotka. Složil dopis, zasunul do něj ikonografie, zapečetil jej kusem vosku ze svíčky, který na něj přitiskl palcem a strčil ho do kapsy. Trpasličí pošta do beraní hlavy byla velmi spolehlivá. Stále více a více trpaslíků přicházelo pracovat do města, a protože jsou velmi svědomití, mnozí z nich posílali peníze domů. To způsobilo, že trpasličí pošta byla bezpečná jako málo co, protože byla pečlivě střežena. Trpaslíci velmi tíhnou ke zlatu. Každý silniční lupič, který chce zastavit vůz s trpasličí poštou, výkřikem peníze nebo život, by si měl přinést rozkládací žedly, něco k snědku a knihu na čtení, aby si ukrátil čekání, než se průvodci zásilek dohodnou, co dají raději. Pak si karotka umyl obličej, oblékl si koženou kazajku, kalhoty a kroužkovou zbroj. Připnul si hrudní plát, zasunul helmu pod paži a vykročil s úsměvem na tváři vstříc čemukoliv, co mu budoucnost nabídne. Teď jsme v jiném pokoji a úplně jinde. Byla to schátralá místnost, kde se omítka loupala ze stěn a strop se propadal jako drátenka v posteli tlustého muže. Pokoj byl přeplněn nábytkem. Byl to starý, poctivý a pěkný nábytek, ale sem se nehodil. Ten nábytek patřil do velkých síní s vysokými stropy, kde se rozléhají ozvěny. Tady se dusil. Byla tady tmavá dubová křesla, velké příborníky. Bylo tady dokonce celé brnění. Bylo tady sotva místo pro půl tucet lidí, kteří seděli kolem obrovského stolu. Stůl se sem jen tak tak vešel, kde si ve stínech tikaly hodiny. Těžké sametové závěsy byly zataženy, i když venku bylo stále ještě světlo. Vzduch byl těžký a nedýchatelný a to jak díky horkému dni, tak svíci hořící v laterně magice. Jediné světlo v místnosti vrhalo bílé prostěradlo, na které se z laterny magiky promítal poměrně dobrý portrét desátníka Karotky Rudiko Palsona. Malé, ale velmi vybrané publikum obraz pozorovalo s opatrně bezvýraznými tvářemi lidí, kteří jsou přesvědčeni, že jejich hostiteli chybějí v balíčku některé z vyšších karet, ale jsou ochotni si zahrát, protože právě skonzumovali slušné jídlo a bylo by nevychované okamžitě odejít. Dobrá, nadhodil jeden z nich. Myslím, že ho občas vydávám ve městě. No a co? Je to jenom obyčejný policajt, Eduarde? Jistě. Je nutné, aby byl jen něčím obyčejným pod žádné místa v životě. Všechno to zapadá do klasického vzorce. Eduard zemřelý pokynul rukou. Ozvalo se cvaknutí a do štěrbiny v laterně byl zasunut další kousek skla. Tohle nebylo malováno za života. Král Parmor. Tenhle obrázek byl namalován. Po, po, podle starého portrétu. A tohle je král Veltrek třeti, p podle dalšího portrétu. Tohle je královna Algena čtvrtá. Všímáte si té linie brady? Tohle je sedmipencová mince z doby pa panování vedle troupa bezvědomého. Všimněte si opět, Prosím, té linie brady a všeobecné stavby kostí. A tohle je, je obrázek květin ve váze obrácený vzůru nohama Čapí nůzky, myslím. Co to má být? Eh, Omlouvám se, Sirie Eduarde, bylo mi pár sklíček a křetí ještě nebyli unavení, takže další obrázek, prosím, pak můžete odejít. Jak račte, Sirie Eduarde? Cestou se ohlaste u hlavního kata v Mučírně. Jak ročte, pane Eduarde? A tohle je moc pěkně udělaný obrázek. Dobrá práce, Blinkine, to je obrázek bysty královny Koany. Děkuji vám, pane Eduarde. Větší kus obličeje by nám odhalil další podrobnosti. Myslím, že to Můžete odejít Blinkyne, prosím, pane Eduarde. Jistá popodobnost už ji řekl bych. Samozřejmě, pane Eduarde. Sluha za sebou uctivě zavřel dveře a odešel do kuchyně. Cestou smutně potřásal hlavou. Hrabata zemřelý si nemohla dovolit mučírnu ani kata už několik desetiletí. Aby udělal tomu starému Brachovi radost, bude se muset vystačit s kuchyňským nožem a udělat, co se dá. Náštěvníci čekali, až hostitel znovu promluví, ale jak se zdálo, on se k tomu neměl, i když tyhle věci se v Eduardově případě velmi špatně odhadovaly. Když byl vzrušený, Netrpěl ani tak na zadrhávání v řeči, jako na chybně umístěné odmlky, jako kdyby zvýšená činnost mozku blokovala funkci jeho úst. Nakonec se ozval jeden z hostů. No dobré, a co tím vším vlastně chcete říci? Všichni jste viděli tu podobu, není to očividné, ale no tak, to snad. Eduard zemřelí k sobě přitáhl kožený kufřík a začal rozepínat popruhy, které jej stahovaly. Ale toho chlapce adoptovali zeměploští trpaslíci. Našli ho jako dítě, v se v horách beraní hlavy. Bylo tam prý několik hořících vozů, mrtvá těla a takové věci. Byl to nejspíš útok lupičů, Paslíci také našli v bezpálených trskách meč. On ho teď nosí, velmi starý meč a je neustále ostrý. Ano, no svět je plný starých mečů a brusných kamenů, ale tenhle byl ukrytý v jednom z těch vozů, který tam nakonec napůl schořel a rozpadl se. Zvláštní nezdá se vám, Jeden by spíš očekával, že si ho ti cestovatelé položí někam spíš kruce, ne? Aby ho mohli použít v kraji plném banditu. A pak ten chlapec vyroste a osud to zařídí tak, aby se jak on, tak meč dostali do Angmor kde se mladík stane členem noční hlídky. Neříkejte mi, že to je náhoda, tomu nevěřím. Ale to pořád ještě není žádný. Eduard zarazil mluvčího pokynem ruky a pak z trhlice vytáhl malý balíček. Provedl jsem podrobná pátrání, rozumíte, a podařilo se mi najít místo, kde k útoku došlo. Po velmi důkladné prohlídce toho místa jsem našel několik starých železných hřebů zkování vozu, pár měděných mincí a ve zbycích zuhel na tělého dřeva tohle. Přítomní natáhly krky, aby lépe viděli. Vypadá to jako starý prsten. Ano, jeho povrch je do černa zašlý, jinak by ho už dávno našel někdo jiný. Pravděpodobně byl také ukryt někde ve voze. Podařilo se mi ho částečně vyčistit. Dá se dokonce přečíst nápis vyrytý uv uvnitř. A teď... Tady je katalog Angských královských šperků sepsaný a nakrastený roku 907 za vlády krále Pneumata. Mohl bych, prosím, mohl bych vás upozornit na ten malý subnubní prsten na spodním levém okraji téhle strany? Uvidíte, že umělec tady velmi vhodně zachytil i nápis uvnitř prstenu. Trvalo několik minut, než si obrázek všichni prohlédli. Byli to od přírody podezřívaví lidé. Všichni byli potomky, u nichž byly podezřívavost a paranoia základními předpoklady přežití. Všichni do posledního byli totiž šlechtici. Nebyl beze nimi jediný, který by neznal jméno svého pra pra pra -pradědečka a to, na kterou ošklivou nebo podezřelou chorobu zemřel. Právě snědli nepříliš chutné jídlo, které ovšem zahrnovalo také pár doušků velmi starého a kvalitního vína. Přišli sem, protože všichni znali Eduardova otce a hrabata zemřelý byla dobrá stará rodina, i když teď její potomek žil za velmi omezených podmínek. V vidíte, ty důkazy jsou až neuvěřitelné. Máme krále! Jeho návštěvníci se pokoušeli vyhnout jeden druhému pohledy. Myslel jsem, že budete mít radost. Nakonec Lord řezač vtělil doslov to, na co všichni přítomní mysleli. V těch modrých očích nebylo místo pro lítost, protože tu jste přežití nepotřebovali, ale občas bylo možno si dovolit malou laskavost. Eduarde, Poslední Ank král zemřel před stoletími. Rukou z ráců! I kdybychom skutečně našli potomka, byla by dnes jeho královská krev už přece jen trochu zředěná, nemyslíš? Královská krev neřídne! Aha, pomyslel si lord řezač, takže on je tenhle druh. Mladý Eduard se myslí, že královský dotek dokáže vyléčit skrofulózu, jako kdyby královský původ byl ekvivalentem sírové masti. Mladý Eduard si myslí, že žádná ztráta krve není dost veliká, máli dostat na trůn právoplatného krále a žádný úkol příliš těžký jednáli se o ochranu koruny. Jak romantické, opravdu. Lord Řezač romantický nebyl. Řezačové se v pomonarchistických stoletích v Ank Morporku velmi dobře adaptovali. Prodávali a kupovali, pobírali renty, dělali si nové známosti a vytvářeli potřebné styky. Dělali prostě to, co dělali aristokraté vždycky. Zkasali téměř všechny plachty a přežívali, jak se dalo. No, možná, že na tom něco je. Připustil konešivým tónem člověka, který hovoří s někým, kdo stojí na okení se. Ale my se teď musíme sami sebe ptát: Potřebuje Ankmor Pork v tomto čase skutečně krále? Eduard se na mluvčího podíval, jako kdyby se Lord Řesač zbláznil. P potřebuje? Potřebuje? Zatímco naši spoluobčané strádají pod hejm tyrana? Och, to myslíš veterinary ho? Co pak? nevidíte, co z města udělal? Je to skutečně velmi nepříjemný a popodlivý mužík, prohlásila Lady Žira Lounová, ale neřekla bych, že nás zase tak moc terrorizuje. Rozhodně ne nás jako takové. Jednou musíte přiznat, řekl vikom do Brusiel, město funguje Víceméně. Různí lidé pracují a dělají věci. Olice jsou mnohem bezpečnější, než byly zašíleného lorda Pitsbudky, přidala se k němu lady Žralounová. Bezpečnější? Vždyť to byl právě veterinary, kdo založil se k zlodějům. Uh, ano, jistě, to bylo samozřejmě velmi spozdilé a trestuhodné. Na druhé straně nevysoká měsíční platba a člověk si chodí v bezpečí. On vždycky říká, že když ve městě má být nějaký zločin a zločin nikdo nevymítí, že? Tak proč by to neměl být zločin organizovaný? Mně se zdá, ozval se zase Vikom do Brusil, že všichni ti chlápci z sechů s ním vycházejí, protože kdokoliv jiný by mohl být horší, ne? Že už jsme zažili několik takových problematických vládců. Pamatuje si někdo z vás na sebevraždu skřipce? Nebo lorda retardala Harmona? Lorda, mnoho směcha z kapulu. To byl muž, jehož humor byl někdy opravdu velmi ostrý a špičatý. No ale když dovolíte, tak na veterinarym s tím taky něco není, tak úplně začal Lord řezač. E, vím, co myslíte, přikývl Vikom do Brusil. Nemám rád to, jak vždycky ví, co si myslíte ještě dříve, než si to začnete myslet. A každý ví, že v razi stanovili cenu jeho hlavy na milion tolarů, řekla Lady Žralounová. Tolik by to stálo toho, kdo by ho chtěl dát zabít? Jeden se nemůže ubránit myšlence, že by to stálo mnohem víc, kdyby měl mít člověk jistotu, že Patrice taky mrtem zůstane. U všech bohu! Kam se poděla všechna pícha? Kam se poděla čest? Všichni sebou viděšně trhli, když lord zemřelý pruce vyskočil ze svého křesla. Nemohli byste se chvilku Poposlouchat, prosím, podívejte se na sebe. Kdo z vás neviděl, jak byla jeho rodina ode dne ponížena? Což pak si už nepamatujete, Jakí lidé byli vaši prapředci? Obcházel rychlým krokem kolem stolu, takže všichni se za ním otáčeli na jednu nebo na druhou stranu. Pak rozhorčeně zvedl prest. Vy lordeře začít, Váš prapředek byl jmenován baronem po, po, po tom, co sám jediný pobyl po 37 klačanů vyzbrojen pouhým špendlíkem. Je to tak? Ano, ale... A vy, lordé demontovalé pane, první vévoda vedle šestset mužů ke slavné a epické porážce v bitvě u Kvirmu, to už pro vás vůbec nic neznamená... A vy, Lord Adventurio, a vy, sirieři, jen tak sedíte v ánku ve svých starých domech se starými penězi a ještě staršími jmény. Zatímco cechy, cechy, ta nejhorší lůza, jakou splodili kupci a obchodníci, používám ovšem pro srozumitelnost slovo cechy, mají slovo v řízení města. Dvěma prudkými kroky přistoupil ke staré dubové knihovně a vytáhl odtamtud obrovskou v kůži vázanou knihu a hodil ji na stůl z takové výšky, že se lordu řezačovi převrhla sklenice. To je krkatilová šlechta! Každý z nás tam najdeme stránky se svými jmény. Ta kniha nám patří, jsme to my, ale ten chlap vás zhypnotizoval. Ujišťuji vás, že z masa a krve, je to obyčejný smrtelník, nikdo si ho nedovolí odstranit, protože si všichni myslí, že by se věci jenom zhoršily, bohu. Jejich společnost vypadala zachmuřeně, to všechno byla samozřejmě pravda, když věci předestřete takhle. Ale neznělo to méně nepříjemně, protože všechna ta slova vycházela z úst poněkud přehnaně patetického mladíka s nepřítomným pohledem. E, ano, ano, staré dny a zašlé časy, tyčící se věže, zástavy, rytířství a všechny tyhle věci, zabručel vykom do Brusil, dámy ve špičatých kloboucích, Chlápci v železe, kteří mydlí jeden druhého hlava, nehlava a tak dále, ale podívejte, musíme přece držet krok s dobou. To byl zlatý věk, prohlásil Eduard. Můj bože, pomyslel si rodřezač, on tomu skutečně věří. E, víte, drahý hochu, začala opatrně Lady Žralounová, e, několik náhodných podobných rysů a jeden starý šperk ta vlastně nic moc nedokazuje, nemyslíte? Máchova mi říkala, přidal se k ní vykom do Brusiel, že skutečný král musí vytáhnout meč z kamene. E, ha, ano, a vyléčit lupy, přikývil lord řezač. E, to je ovšem jenom legenda, není to pravda. V každém případě mě tahle pověst velmi zajímala. Co je vlastně tak těžkého na tom vytáhnout nějaký meč z kamene? Tu skutečnou práci už někdo udělal. Kdyby chtěl být fakticky užitečný, musel by především najít toho člověka, který meč do kamene zarazil, ne? Ozval se zbor úlevného smíchu. Tak si to Eduard pamatoval. Všechno to skončilo smíchem. Ne, že by se smáli přímo jemu, ale on patřil k těm lidem, kteří si většinou smích vztahují osobně. O deset minut později už byl Eduard zemřelý sám. Umějí si to všechno tak snadno zdůvodnit. Kráčet s dobou. Čekal od nich víc. Mnohem víc. Odvažoval se doufat, že by je jeho snaha mohla inspirovat. Představoval si sám sebe v čele armády. Do místnosti vešel Blinkin a úctivě přitom šoupal nohama. Uh, tak se mi všechny vyprovodil, pane Eduarde. Děkuji vám, Blinkine. Můžete sklidit se stolu. Jistě, pane Eduarde. Co se stalo se šlechtickou píchou, Blinkine? To nevím, pane. Já ji nebral. Nechtěli mě po po po poslouchat. Ne, pane. Neměli zájem po po po po poslouchat. Eduard seděl u skomírajícího ohně a v klíně choval ohmatanou meklachtanovou knihu linky angmorporského úspěchu. Ze jejich stran k němu vyčítavě vzlíželi mrtví králové a královny. A tím to vlastně všechno mohlo skončit. V milionu vesmíru to také v tomhle místě skončilo. Eduard zemřelý pak stárnul a jeho obsese se změnila v jakýsi druh knižní posedlosti, takový, který se vyznačuje rukavicemi s ustřiženými prsty a domácími trpkami z kobercoviny. Stal se největším žijícím expertem na královské rody, i když o tom věděl jen on sám, protože téměř nevycházel z domu. Desátník Karotka se stal seržantem Karotkou, a když se jeho čas naplnil, zemřel v sedmdesáti a v uniformě při velmi nepravděpodobném incidentu v němž hrál jedno z hlavních rolí mravenečník. V milionu vesmírů strážníci potroublo a navážka nespadly do podzemí. V milionu vesmíru Elánius nenašel ony podivné spojené trubičky. V jednom velmi podivném, i když teoreticky možném vesmíru, pomalovalo vrtošivé tornádo budovu hlídky pastelovými barvami. Rozmarný vítr současně spravil rozbitou zástrčku u dveří a udělal kolem ještě několik podobných podivných drobností. V milionu vesmíru hlídka neuspěla. V milionech vesmíru tohle byla velmi krátká kniha. Eduard klimbal s knihou na kolenou a měl sen. Sněl o slavném zápase. Slavný to bylo další důležité slovo v jeho osobním slovníku, stejně jako čest. Jestliže zrádci a nečestní lidé nevidí pravdu, pak on, Eduard, zemřelý, jest prstem osudu. Potíž s osudem je samozřejmě v tom, že často je mu úplně jedno, kam prst položí. Kapitán Samuel Elanius, ank-morporská městská stráž, noční lítka, seděl v průvaném zametené předsíně Patricievi přijímací místnosti. Měl na sobě svůj nejlepší plášť, hrudní pancíř vyleštěný a helmici na kolenou s dřevěným obličejem zíral na protější stěnu. Měl bych být šťastný, říkal si. A jsem. Jistým způsobem. Určitě. Šťastný jako někdy. Během několika dnů se ožení. Přestane být členem městské stráže. Stane se nezávislým gentlemanem. Sundal si bezmyšlenkovitě svůj měděný odznak a vyleštil ho cípem pláště. Pak ho pozvedl, až se od jeho patinového povrchu odrazily sluneční paprsky. AMMS číslo 177. Občas ho napadlo, kolik lidí nosilo ten odznak před ním. No, v každém případě ho teď bude někdo nosit po něm. Toto je ankmor město tisíce překvapení, jak se praví v průvodci, městem cechu obchodníků. Je třeba říkat ještě něco víc? Obrovské místo, domov skoro milionu lidí, největší z měst země plochy, rozkládající se po obou stranách řeky Ank, vodní cesty tak blátivé, že vypadá, jako by tekla dnem zhůru. A návštěvníci říkají, jak vůbec to velké město existuje? Co ho udržuje v chodu, když má řeku, která se dá žvíkat, kde vlastně bere pitnou vodu? V čem leží základ jeho městské sociální politiky? Jak to, že proti všem zákonům pravděpodobnosti funguje? Návštěvníci to ale zase tak často neříkali. Obvykle říkali takové ty věci jako, kudy bych se dostal, no víte, kdo, no, tam, k těm mladým dámám, víte, co myslím. Ale kdyby v těch okamžicích alespoň chvíli mysleli mozkem, muselo by je něco takového napadnout. Patricej Ank Morporku se opřel ve svém skromném křesle a na tváři se mu objevil zářivě spokojený úsměv nesmírně zaměstnaného člověka, který najde ve svém rozpisu denních povinností 19 až 19.05. Buď veselý, uvolněný a měj se klidem. Nuže, abych vám řekl pravdu, kapitáne, když jsem dostal váš dopis, bylo mi to opravdu velmi líto. Rozumím, pane, přikývl Elánius tváří, která by zahanbila dřevěného houpacího koně. Prosím, sedněte si, kapitáne. Děkuji, pane, přikývl Elánius, zůstal stát to byla věc jeho osobní písi. Ale samozřejmě to zcela chápu. Berankinovi venkovské statky jsou velmi rozlehlé, pokud vím, jsem si jist, že lady Berankinová ocení vaši silnou pravici. Díky, pane Kapitán Elánius z přítomnosti vládce města vždy upíral pohled do bodu zhruba 30 cm nad a 15 cm vlevo měřen od Patriciovy hlavy. A kromě toho z vás bude velmi bohatý muž, kapitáne. Díky, pane. Doufám, že jste o tom přemýšlel. A s tím na vás padá zcela nová zodpovědnost. Jistě, pane. Patricii brzy došlo, že sám obstarává obě strany tohoto rozhovoru. Probral se papíry na stole. A já teď budu muset jmenovat také nového velícího důstojníka noční hlídky. Máte nějaký návrh, kapitáne? Jak se zdálo, sestoupil Elánius Elanius oblak, kde se jeho mysl zatím pohybovala. Tohle byla záležitost hlídky. No, v žádném případě Fred Tračník, ten patří k těm seržantům od přírody. Seržant Tračník, Ank Morporská městská stráž, noční hlídka, přiletěl pohledem inteligentní tváře nových rekrutů. Pak si povzdechl. Pamatoval si ten den, kdy tady tak stál první den on, starý seržant Zvrták. To byl otrokář. Jazyk jako bič. Kdyby se ten starý válečník dožil tohohle, jakže se tomu říká, všeobecně přijatelný přístup při náboru nových členů, nebo tak nějak. Silikonova liga proti pomluvám neustále útočila na patricie, takže teď a základní seznamovací ceremoniál. <těk> <těk> Zkuste to ještě jednou strážníku na Necelý kumšt je v tom, že ruku zastavíte těsně před uchem. Takže, takže, teď vstaňte z té země a zkuste zasalutovat ještě jednou. Tak, a teď, strážník potroublo. Zde? Kde? Tak příma před vámi, seržante. Tračník sklopil zrak a okrok ustoupil. Vypouklá křivka jeho více než mocného břicha odhalila vzhůru obrácenou tvář strážníka potroubla, pozoruhodnou svým inteligentním výrazem, plným ochoty a jedním skleněným okem. — Och, do, do, dobrá, jsem vyšší, než vypadám. — Och, bohové, pomyslel si serežan tračníků na vlně. Smíchejte je dohromady, rozdělte na dva díly a dostanete dva normální chlapy až na to, že normální chlapy by se nedali nalejt do hlídky. Troll a trpaslík. A to ještě není to nejhorší. Elánius zabubnoval prsty na stůl. E, takže tračník ne. Už není tak mladý, jak býval je čas posadit ho do budovy hlídky a zaměstnat u stolu, stejně potřebujeme někoho, kdo by se staral o papíry. Kromě toho si teď i tak ukousl příliš velké sousto. No přiznám, že jsem měl vždycky strach, aby mu nezaskočilo, když jsem ho viděl jíst, přikývil Patrici. Ale tím mám na mysli především ty nováčky, vzpomínáte pane. Ty, o kterých jste mi řekl, že je musím přijmout, dodal si v soukromí své vlastní hlavy. Nemohli samozřejmě nastoupit do denní hlídky a ti šašci z palácové gardy je taky nemohli přijmout. O, to nikoliv. Strčte je do noční hlídky, stejně je to jenom takový vtip, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Budou ve stavu a přitom je nikdo vlastně neuvidí. Alespoň nikdo důležitý. Elánius se vzdal dalších protestů jen proto, že jeho problém už to dlouho nebude. Nebylo to snad tím, že by byl druhista, pomyslel si, ale hlídka to byla práce pro muže. A co, desátník Noblhoch, nadhodil Patricej. No by? V duchu si oba společně promítli obrázek desátníka Noblhocha. Ne, ne. A pak je tady samozřejmě, Patrici se usmál, desátník Karotka, skvělý mladý muž. A už si udělal velmi dobré jméno, pokud vím. E, to je pravda. E, co kdybychom to vzali jako další příležitost k povýšení? Ocenil bych vaši radu. Elánius si v duchu představil desátníka Karopt.